Otevřu oči, rozumný počin, je dobrý vidět dřív než jazyk v kafe sločin. Hupnu si odskočit, do hadru skočím vypadat skvěle přece nemůže být zločin, moc brzo ráno. Hlava mi nežaví, místo hudby pustím plyn, neboť jsem své hlaví. český mainstream mě totiž nebaví, vodejt by ho, když nový tracky zní jak dejaví. Bez všech nacázek, mám hodně otázek a i když nemám marvy, udělám si obrázek, že každý mainstream MC je vlastně maňásek, čím větší borec, tím má menší ocásek. Nečekám babříny, tak neřeším kraviny, rozbalím svačinu od mojí maminy. Pro si ruce a pročistím si uzliny. Pozvednu mikrofon a změním slova na činy Byť pořád ve stresu, člověka unaví Cesty jsou mnohaví a stereotyp nebaví Problémy velký, ale je tak mrňavý Pár na zdraví vždyť život je jak dežaví. Byť pořád ve stresu, člověka unaví Cesty jsou mlhavý a stereotyp nebaví Problémy velký, ale je tak mrňavý Pár na zdraví vždyť život je jak dežaví. Ráno vstanu a umeju si ksicht snídám se a zapálím si tyč Sednu na bus a jedu odsaď pryč Jedu zase do školy, to je šit Smíchovský nádraží Praha Vysočany Praha Prosek a potom Letňany Každý den jedu tou samou cestou Studený ráno hodinu sedmou Už dneska vím, co se stane zítra A zítra budu vědět, že věděl jsem to deska Každý blbej den se děje to samý Všichni žijem stereotyp, všichni jsme stejní. Každý má svý koleje, ve kterých se drží Jak utíká čas, tak ho koleje drží Jsi stejný jako já Nechci ti do toho kesat, ale pamatuješ na ten den, kdy jsi udělal něco jinak? Být pořád ve stresu, člověka unaví Cesty jsou mnohaví a stereotyp nebaví Problémy velký, ale je tak meňavý, Pár na zdraví, vždy v je jak dežaví. Být pořád ve stresu, člověka unaví Cesty jsou mlhaví a stereotyp nebaví Problémy velký, ale je tak meňavý, Pár na zdraví, vždy v je jak dejaví